Femti kapituli Þeir komu nú yfir um vatnið í byðgera senna og um leið og Jésús stið úr báttnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldin óreinu manda. Hann hafðist við í gröfunum og engingat lengur bundið hann ekki einu sinni með hlættjum. Oft hafði hann verið fjötræður á fótum og höndum, en hann bröyti jafnóðum af sér lekkina og sleit fjötrana og gati engin ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllunum efti og landi sig grjóti. Þegar hann sá Jésu álengdar, hljóp og fjöll fram fyrir honum og efti harfi röttu.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 og hann bað Jésu ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð á beit. og þeir báðu hann senda oss í svínin, láta oss fara í þau. Hann lefði þeim það og fóru þá óreinu andarnir út og í svínin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 og þeir eru þurr hættir. En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram fari farið við haldna mannin og frá svínunum. Og þeir tóku að byggja Jésu að fara burt úr hérðum þeirra. Þá er hans geð í bátinn bað sá er haldin hafði verið að fá að vera með honum. En Jésús lefði honum það eigi heldur sagði Far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskun samur. Hann fór og tók að kunngjura í dekapólis hve mikið Jésús hafði fyrir hann gjört og undruðust það allir. Þegar Jésús kom aftur yfir um á báttnum, sapnaði stað honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórunum, Jærusa nafni, og er hann sá Jésu, fjall hann til fóta honum, bað hann ákaft og sagði, dóttir mín litla er að dauða komin, kom og legg hendur yfir hana að hún leknist og lifi. Jésús fór með honum og mikill mannfjöldi fyldi honum og var þröng um hann.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 Það séfur En þeir hlógu að honum. Þá let hann alla fara út og tók með sér föður barsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barni var. Og hann tók hand barsins og sagði, talið það kúm. Þa þýðir, stúlka litla, ég segi þér, rís upp.